O pe aici, mă rog? O fiți? Dumneavoastră sunteți un de bază, un mare explorator din Occident, în măsură să cerceteze procedurile juridice din toate țările. Sunteți o adevărată personalitate. Tocmai de aceea va invita invitat comandantul la execuția de astăzi. Vă raportez că acest mod de executare a pedepsei cu moartea este unic, -a? Unic! Nu s-a practicat niciodată în alt loc decât la noi. În colonia penitenciară. Înțelegeți? Da, înțeleg. comandantul va invita să asistați la execuție, ați fărut că acceptați doar din politețe. Dar veți vedea până la urmă că veți fi captivat de o asemenea idee. Este vorba de justiție. Percepeți? Desigur sigur, domnule. Veți înțelege că astfel se face dreptate. de Franz Kafka. E un aparat deosebit, domnule, în Nici aici, în colonia penitenciară, nu domnește prea mult interes pentru execuție. Vedeți, în această mică vale adâncă și împrejmuită de povănișul golașul, actul execuției a încetat să mai însemne ce însemnavă iar. Priviți! <truh> în afară de noi, nu mai sunt prezenți decât condamnatul și soldatul celor în pană. Și este nevoie ca acest condamnat să fie legat cu lansul la mâini, la glezni și la gât. Uitați-vă la el. Nu prea pare dispus să fugă. În manifestă o supunere de câine încât creează impresia că îl poți lăsa să umble liber, pe din jur și că pentru a începe execuția nu ai decât săpuierii, iar el va veni numai de Nu se știe, domnule, nu se știe niciodată. Și apoi asta face parte din concepția execuției. Dar vă rog să ne apropiem. Vă rog, poftiți. Trebuie să verific cu ultimele detalii. De fapt, este o muncă pe care aș fi putut-o lăsa în seama unui mecanic. Pentru asta nu este neapărat nevoie de un ofițer. Dar eu țin ca această muncă să nu fie încredințată nimănui altcuiva. Domnule, sunt un adept convins al acestui aparat. Așa, să verific roțele... Acum totul cum gata. O da, tehnică da. vă corec și survit. Da. ce sunt, știți, nu e ușor. Totul trebuie să fie desvărsit, să atingă perfecțiunea. Perfecțiune. Da bine domnului oficial. Despre ce perfecțiune poate fi vorba? Perfecțiunea sancțiunii capitale care exprimă triumful adevărului și al dreptății. Și pentru asta aparatul trebuie să fie desăvârșit. Da, înțeleg, da? Da. Obosit? Da. Uniformele astea cu fireturi da. sunt totuși prea pentru tropice. Desigură, dar ele reprezintă patria. Nu vrem să ne pierdem patria. Nu, mă rog eu un punct de vedere. Acum, Uitați-vă la acest aparat. Până nu de mult mai era încă nevoie să facem totul cu mâna. Dar acum lucrează aparatul singur. Înțelegeți? Da, nu dau toată silință. Trebuie să mă asigur pentru eventualitatea orică incident nedorit. Se întâmplă firește și deranjament, așa că e bine să fim prevăzători. Aparatul trebuie să funcționeze 12 ore fără între lume. 11 ore nu e totuși prea mult pentru o simplă execuție, nu e mult. Iar ceea ce se petrece aici nu reprezintă o simplă execuție. E ca un ritual. Aparatul desăvârșește un proces de instaurare a dreptății. Dar nu vreți să vă așezați, domnule explorator, Nu vă pot oferi decât un scaun de trestie. Poftiți, poftiți, e cam incomod. Să-l așezăm aici, pe marginea acestei gropi. Păi, Pentru că ați adresat această poziție fiind de cealaltă parte a gropii se află la aparat. Ați ghicit? Poziția vă va oferi o priveliște ideală. Um, nu știu dacă actualul comandant va a explicat cum funcționează aparatul. Um, de fapt, nu. Mă că nu prea am avut timp să stăm de vorbe despre astfel de, de lucrurile. Acest aparat este o invenție a fostului nostru comandant. Am colaborat cu el chiar de la primele experiențe și am luat parte la toate lucrările până când aparatul a fost desăvârșit. Meritul invenției. Ea apaține firește, numai lui. Ați auzit de fostul nostru comandant? Mm, nu, n-am auzit. V-am spus de altfel că nici nu am prea avut când s-aude. M-a fost doar de scurt timp în colonia penitenciară. ei bine. Cred că nu afirm prea mult dacă spun că organizarea coloniei este opera lui. Noi, cei care am fost prieteni, am știut chiar din clipa când a murit că organizarea acestei colonii este atât de desăvârșită în sine, încât succesorul nu va putea modifica nimic din ea, chiar dacă ar avea în cap mii de planul noi. Previziunea noastră s-a și îndeplinit. Noul comandant a fost nevoit să-și dea seama de asta. Păcat că nu m-ați cunoscut pe fostul comandant. Era o personalitate deosebită. Vă vine a crede? Da, da, mă cred, mă cred. Hmm. Oh, dar eu pălăvrăgesc că era aparatul lui se află aici, în fața noastră. După cum vedeți, se compune din trei părți, în decursul vremii s-au stabilit pentru fiecare din ele, denumiri într-o populare. Partea de jos se numește patul, cea de sus de iar aceasta de la mijloc, aceasta mobilă, se numește grapa. Domnule hmm. ofițer... Nu vi se pare ciudat? Ce anume? Noi vorbim franceze și acest om condamnat nu înțelege cu siguranță limba franceză. Da. Cu atât, păi, pare faptul că o sândită se stiliște totul să vă urmărească explicațiile și nu contenit privirile cu un fel de stăruință somnolentă spre lucrurile către care arătați. Iar când eu vă întrerup cu câte o întrebare, mă privește ca și dumneavoastră. Credeți că pricepe despre ce discutăm? Nu, nu cred că pricepe. Ha. În schimb, soldatul pare a fi într-o dispoziție apatică, nu Sim. se sinchisește de nimic și cred că este foarte obosit. Dar și dumneavoastră păreți foarte obosit. Ce <sus> e cu dumneavoastră? vă mi mi-a spus de puternic, în această vale, lipsită de umbră și e foarte greu să-mi adun gândurile. Am, am impresia că v-am întrerupt. Vorbesc despre aparat. Da, vreau să vii descriu înainte de a vă arăta cum se manevrează. În felul acesta, veți putea urmări totul mai bine. Mai ales o roata de senatorului s-a tocit cam tare și scârții intens când aparatul merge, încât aproape nici nu te mai poți înțelege. Din păcate, știți, piesele de schimb nu se pot procura aici decât cu multă greutate. Cum? Pe dumneavoastră vă preocupă chiar problema pieselor de schimb? Sigur. Aparatul trebuie să-și continue menirea. Cum altfel ar putea fi dusă mai departe ideea sancțiunii exemplare pentru vină? A triunfului justiției? Da, cu timpul concepția fostului nostru comandant va reveni în actualitate. Lumea întreagă va înțelege rostul aparatului, rostului moral. Cum să vă spun? Înțelegeți logica mea? Este riguroasă. Încerc să înțeleg. Dar să vă explic mai departe. Da. Așadar, aici e patul, cum am mai spus. Este acoperit complet cu un strat de pe care s-a așezat cu burta în jos condamnatul. ferește în pielea goală. Aici sunt corenile pentru mâini, pentru picioare și pentru gât, cu ele o sâmbiră să ferecat bine, pentru cap nu e destinat decât acest spiron. Mm -mm. În schimb, aici, la capătul patului, unde vine fața omului, se află un căluș de pâslă care poate fi de glad cu ușurință, în așa fel încât să intre tot mai bine în gulă. Dar de ce e nevoie de căluș? Rostul lui să le ce să strige sau să-și muște limba. Cum? Ferește că omul trebuie să accepte călușul de pâslă, într-o cât altfel coreaua de la gât îi frânge culbatul. băieță, o ah. E Domnule, dați-mi mâna. Vă rog. Așa. Vedeți, este o bată preparată speciale. De ce e greu să o recunoaști. Da, da, sigură. Aparatul e o construcție impunătoare. Din câte văd, patul și desenatorul au același contur și seamănă cu două lăze întunecoase și era între ele o șeasă grapa, atârnață de o pamlică de oțel, dar cred că sunt la Așa este? Mai sunt multe de explicat, dar ați înțeles perfect, știam eu. Eram convins că în cele din urmă aparatul vă va trezi interesul. Și nu numai mie. At gosânditul. Îl urmărește și el cu atenție. Dar e ciudat. Nu pare înspăimântat. Nu-l luați în seamă, domnule. Dar eu vă întrerup mereu să continuăm. Așadar, omul este așezat aici. Da. Dacă când ajunge să fie legat bine în curele, patul se pune în mișcare. El uh, vibrează atât lateral, cât și în sus și în jos, cu oștilații infime, dar foarte repede. Ați văzut, probabil, asemenea aparate în sanatorii. În sanatorii? Nu, nu, nici vorbă. E nevoie de astfel de aparate în sanatori. A, nu, niciun caz identice și au cu totul alt scop, dar în fine, oarecare asemănare tot există. Numai că la patul nostru toate mișcările sunt calculate cu precizie. Ele trebuie să fie perfect acordate cu mișcările grape. Executarea propriu-zisă a sentinței revine, de fapt, a celor grape. Dar care este sentința? Cum nici asta nu știți? Și mm -hmm. mă scuzați, dacă explicațiile mele n-au o poate niciun șir. Vă cererțeam. Înainte vreme explicațiile obișnuiațele de-a dar noi, comandant se sustrage de la această îndatorire de onoare. Faptul mă măcar, nu a pe un asemenea înalt cu oastră de... Exagerați, domnule oficere. Despre forma sentinței noastre, mm -hmm. este iarăși o că. Mm -hmm. Dar nu care... trebuie să <coughs> vă supere acest lucru. Mm -hmm. de faptul că nu s-a susținut să nici datorează, sunt convins în nici de timp. În plus, cred că noul comandant n-a dorit să-mi facă vreo confidență înainte de a mă pune în situația de spectator. E mai înțeleg, nu? Vă rog să meritați, eu n-am știut că nu vi s-a povestit nimic, nu e vina mea. De altfel, sunt cel mai în măsură să explic tipurile noastre de sentimente, pentru că am aici, aici în buzunar la piept, respectivele schițe făcute chiar de mâna fostului comandant. Schițele făcute chiar de mâna, de mâna comandantului? Dar întrunea toate calitățile astea. Era soldat, judecător, constructor, chimist, desenator, sigur că era. Sentința noastră nu astfel. Condamnatul se scrie cu grapa pe trup porunca pe care a încălcat-o. Acest condamnat pe pildă se va scrie pe trup, cinstește-l pe superiorul tău. Fra, fra, priviți, fost, domnule ofițer, condamnatul a perceput, cred că vorbim despre <cute> el. Fii, de Drag, doar am gesticulat tot timpul în direcția lui, nu? Da, dar bizar este faptul că și-a lăsat capul în jos și pare că și-a încordat auzul pentru a prinde câte ceva... Ești că nu e muzelor sale pe care le strânge compostiv. Mă fac totul să cred că nu izbutește să înțeleagă nimic. Da, poate că aveți dreptate. Ești cunoaște sentința? Nu. Nu-și cunoaște propria sentința? Nu. Ar fi și inutil să-i spună. O să afle pe propria piele. Domnule ofițer, risc să vă pară absurd, dar în această clipă... Am senzația comună, mă privește fix, cerând un parcă părerea asupra procedeului descris Desigur, este, este o impresie. Fără îndoială. Dar nu percepe limba pe care o vorbim franceză. Nu. Dar știe măcar că a fost de fapt condamnat? Nici astea. Nu se poate! Atunci omul acesta nu știe nici măcar acum... Ce parte a avut apărare, lui? N-a avut ocazie, asistat. Nu trebuie să ai vărstilul cu ce afere cu alții. să te fi Aici, în colonia penitenciară, eu am fost desemnat ca judecător. Pentru motivul că eu îl asistam și pe fostul comandant în toate chestiunile penale și că, dintre toți, eu cunosc cel mai bine aparatul. Principiul pe care eu hotăresc este următorul. Vina este întotdeauna mai presus de orice îndoială. Dar e puțin Nu e deloc ciudat. Alte tribunale nu pot urma acest principiu. Dân că sunt alcătuite din mai multe capete și mai au și alte instanțe deasupra lor. Exact. La noi însă nu e cazul. Sau cel puțin nu era pe vremea vecului comandant. Pe vremea comandant, dar... Dar acum? Acum, cel nou, firește că aș fi manifestat dorința de a se amesteca în judecata mea. Dar până acum m-am izbutit să-l țin departe. Și voi și pe viitor. Puteți să-mi explicați în cazul de față care este, de fapt, vina? Trebuie să faci ceva foarte rău ca să mor, nu? Vreți să vă explic cazul de față? <laughs> e la fel de simplu ca și celelalte. Un capitan a reclamat azi dimineață că acest om... Condamnatul pe care vedeți acolo și care fusese repartizat ca servitor, a adormit în timpul serviciului. Datoria lui era, de fapt, să se scoale la fiecare oră când bate ceasul și să salute în fața ușii capitanului. Cum? În no, autea trecute capitanul a vrut să vadă dacă servitorul este conștiincios. A deschis ușa când ceasul bătea ora două și l-a găsit dormind încovrigat. Și-a luat așa și l-a plăsimit pe față. În loc să se scoale și să ceară iertare... Omul l-a apucat pe de picioare, l-a scuturat bine și a strigat: aruncă că sclavă la toată, nu te mai rând sunt faptele. Capitanul a venit la mine acum o oră. Eu am scris declarațiile lui și imediat în continuare sentința. Apoi tot eu am poruncit ca omul să fie pus în lanțuri. Totul s-a petrecut foarte simplu. Pentru asta îi spășește o astfel de pedersă pe care nimeni nu i-a adus-o măcar la cunoștință? Desigur, la ce ar fi folosit să-i fie adusă la cunoștință. Deci, n-ați ascultat ambele părți? Cum adică să ascultă ambele părți? <hă>, dar nu poate fi vorba de așa ceva. Păi, încercați mai să vă închipuiți. Dacă l-aș fi chemat mai întâi pe omul acesta înaintea mea și l-aș fi interogat, s-ar fi născut tot felul de încurcături. M-ar fi mințit dacă... Aș fi putut să-l dovedesc că noi minciunos, ar fi venit cu alte minciuni, hă, hă, hă, și tot așa mai departe. Așa să l -am în mână și nu-i dau drumul. Acum totul e limpede? Da. Procedura judecății nu e clară, dar, oricum, poate că dumneavoastră socotiți că aici este vorba de o colonie penitenciară, unde sunt necesare măsuri speciale și, până la urmă, trebuie rezolvat totul militarește. Poate... Vedeți începeți să începeți. Climput trece și execuția ar trebui să înceapă de mult. Va, să și comandantul la execuției. Ah, nu e sigur. Tocmai aceea, trebuie să ne grăbim cu explicarea aparatului. După cum vedeți, că rapa corespunde formei omului. Când o sânditul se află lungit în pat. Iar aceasta începe să vibreze, se lasă și grapa în jos pe corpul lui ea. Se reglează automat în așa fel încât abia se atinge trupul cu vârfurile acelor. Și atunci începe jocul. Bă, dar cum îți poți da seama de deoseberile exterioare între diferitele pedeți? Mai un inițiat o poate face. Grapa pare să acționeze uniform. Vibrând continuu, ea și înfige vârfurile în corpul omului care vibrează și el odată cu patul. Pentru a da oricui posibilitatea să urmărească execuția. Grapa a fost făcută din sticlă. Sticlă? Din sticlă. Dacă ați fi privit cu atenție, ați fi observat. Ne-am izbit de multe dificultăți tehnice la fixarea acelor în ea, dar după multe încercări tot a reușit perfect. N-am cruțat nicio steneală. Și acum oricine poate vedea prin sticlă, cum este aplicată pe deapsă. Așa vedea face! Vedeți aici. Sunt două feluri de ace rânduite în diferite moduri. Lângă fiecare ac lung este unul scurt. Nu înțeleg. De ce e necesar ca aparatul să fie prevăzut cu două forme de ace? Cel lung scrie iar cel scurt stropește apă pentru a spala sângele și a scrisul vizibil în permanență. Apa amestecată cu sânge este condusă în mici jigheaburi și din ele curge într-un jigheab principal, a cărui seavă de scurgere se termină în groapă. Lăsați, lăsați, nu e nevoie de atâtea detalii. Dar de ce? Să continui, vă rog. Nu, începeați, orice explicație priviți! Pondagatul s-a apropiat și el să privească groapa și încearcă să deflușească cu sigur. Stainele aparatului! Lasă-l! Dumnezeu curaților și oh. pe omul Oh, mă că nu-l să Pentru numele lui Dumnezeu! Pleacă, omule! Pleacă, nu trebuie să-l Domnule ofițer! Puteți! Un abort? Un abort, psihaloșa! Puteți! Domnule ofițer! Ce-i spun glumiți? Am saluc cu fulger de pământul ei! Soldatul! Ce-i rămas, așa cu gura căscată? Ridică-l de jos! Nu ești aici ca să-l păzești? spune da, da, domnule ofițer. Atunci fiate la cea mai mică mișcare pe care o face. Altfel vei ajunge cât de curând în locul lui. Nu! Aș vrea, vrea să-l iertați, domnule ofițer. În definitiv nu au făcut nimic rău, a fost o simplă neîndemână. Nu-i cunoașteți pe acești domnule, dar nu trebuie să vă tulburați. Stați liniștit! Nu s-a întâmplat nimic deosebit. Soldatul s-a speriat, a smucit lanțurile și condamnatul a căzut la pământ. N-a pățit nimic, de fapt. Ei, soldat! S-am sus să-l cu el mai cu grijă, soldat! Așa! Acum totul în ordine. Ar trebui să mulțumiți acestui oaspete de seamă că nu sunteți pedepsiți așa cum meritați, netrevnicilor! Ai plăcut, deci! Duceți-vă mai... Domnule officerul. nu trebuie să vă faceți astea probleme, domnule. Domnule sunteți un om de vază, un mare explorator. Trebuie să vă tratăm așa cum se cuvine. Vom proceda în așa fel încât să vă oferim o execuție cu adevărat ireproșabilă. Dar să continui mai bine cu explicarea aparatului. Nu, nu, nu, mai e nevoie, acum știu totul. În afară de ce e mai important, vedeți acolo... Unde senator se află angrenajul de roți care imprimă mișcarea grapei, iar acest angrenaj se reglează după schița făcută pentru pedeapsa respectivă. Folosesc încă schițele fostului comandant. Le pot vedea. Sigur, sigur că da. nu. Vă rog să așteptați o clipă. Mâinile mele nu sunt destul de curate pentru a le atinge. Mă duc să le spăl la hârdeu. În mă să Așa. Uitați-le. Uitați-le. Nu, no, nu, no, no. nu. Nu pot să vi le dau lume. Sunt tot ce am mai scump pe lume. Am să vi le arăt de la distanță și veți putea vedea totul foarte bine. Mm -hmm. da. Nu, Nu văd decât niște linii. ...ce se încrucișează în toate felurile ca un labirint. Sunt atât de dese unde acoperă toată hârtia și nu se mai poate deosebi decât a nevoie spațiile albe dintre ele. Nu e foarte limpede. Este foarte artistic, dar nu pot să te șefăresc. Ah. <laughs> Sigur, pentru că asta nu e un scris caligrafic. Pentru copiii de școală. Trebuie să-l de îndelung. Dar și dumneavoastră v-ar să până la urmă. Credeți? Cu siguranță. Gândiți-vă, acest aparat nu trebuie să ucidă imediat, în medie, abia după un interval de 12. ore. V-am mai întrebat, chiar e necesar să dureze atât? Absolut. Ora 6-a este calculată să fie momentul de răscruce. Da. De aceea scrisul propriu zis trebuie să fie înconjurat de multe, multe ornamente. Mm. El trebuie să acopere trupul numai cu un brân îngust. Restul corpului este rezervat pentru înflorituri. Da. Puteți să apreciați acum felul în care lucrează grapa și întreg aparatul? Da, cred că acum pot să-mi dau seama. Într-o oarecare măsură... Domnule, voi porni roata... Nu-i da si Nu-i nu trebuie să atât de tare. Dar... Nu trebuie să Și tot va fi noi. Da merge merge-ți, nu Acum, să vă întreb, înțelegeți cum funcționează? Grapa începe să scrie. Când este gata cu prima parte a scrisului, pe spinarea omului, stratul de vată se învârtește și răsucește încet corpul pe-o parte, pentru a oferi grapei o suprafață nouă pentru scris." Între timp, părțile rănite prin scriere ajung în contact cu Vata, care oprește sângele datorită preparației ei speciale și sunt pregătite pentru adâncirea în continuare a scrisului. La ce aveți vă e rău? Sărele, dăguăritor, te prăbupești cu părțile Soarele care misie tot Am citit de vaca, mi stuieși sofletele. Ah. Mm. Hmm. Execuția vă si va împiora, o să vedeți. Si Acum, uitați-vă la timp. Acești dinți de aici, de la marginea grapei, mm. smurg vata de teren, când corpul este rotit mai departe și o aruncă în groapă. Iar grapa are apoi din nou pe ce lucra. Și astfel scrie din ce în ce mai adânc vreme de 12 ore. 12 ore. Da, 12 ore. Primele șase ore, condamnatul trăiește aproape la fel ca înainte, numai că simte dureri. După două ore se scoate călușul de pusele din gură, înfăcut omul nu mai are putere să strige. Aici, în acest castron, încălzit electric, de la margine unde se află capul condamnatului, se pune orez fiert, iar omul de care poftă poate lua din el atât cât apucă cu limba. Presupunți-se, o astfel de situație, nimănui nu-i mai arde de mâncare. Nu, mm, vă înșelați. <laughs> Niciunul nu pierde prilezul. Vorbiți serios? Bineînțeles. Cel puțin eu nu știu vreunul și dar experiența mea este vastă. Ciudat, foarte ciudat. Și totuși așa este... Abia după ceasul al șaselea își pierde poftă de a mai mânca. De obicei atunci genunchez aici și observ fenomenul. Rare ori mai înghită omul ultima bucătură. O învârte doar prin gură, de colo până colo, și o scuipă apoi în groapă. Este explicabil, așa este. Trebuie să mă aplec atunci. Apoi mi-o zvrle în față. Cât de liniștit devine omul după ceasul al șaselea. Nu prea domnule ofițer, despre ce liniște poate fi vorba. Poate cineva să fie liniștit în situația lui? Se pare curios. Și totuși lucrurile se petrec în tocmai cum vă spun eu. În cel mai idiot dintre ei se trezește inteligența. Începe de la ochi. De la ei cuprinde apoi totul. O priveliște care mai mai că te ispitește să te așezi singur sub grapă. ispitește. Doamne, no, cu neputință, nu cred că există vreun om în lumea asta care să fie istitit să ocupe un astfel de loc. Ba da, ba da, va singur. Ha, Veți vedea de altfel. Rolul meu nu e să vă conving, ci doar să vă informez. Veți ajunge să admiteți și singur adevărul. Eh. Mai departe nu se mai întâmplă nimic, doar atât că omul începe să descifreze scrisul și-și e buzele de parcă asculta ceva atent. Ați văzut miu ușor să deștifrezi scrisul cu ochii, nu? Omul nostru însă îl simte cu rănile sale. Trebuie să fie teribil. Da, așa trebuie să fie. Trebuie să însă că e necesară o muncă imensă pentru acest rezultat. Este nevoie de șase ceasuri pentru ca totul să fie desăvârșit. Apoi grapa îl străpunge complet și l-aruncă în groapă, unde cade plescăin pe apa amestecată cu sânge și cu vată. Acum judecata s-a sfârșit, iar noi, eu și cu soldatul, îl îngropăm. Și acum... Atenție! Ce De ce s-a apropiat condamnatul? Doamne, doamne, vrea să se uite, urmărește trepidația acelor, dar nu pricepe nimic. Eu nu-mi doresc. De altfel, a venit la timp. Dar nu vrea sa... doresc. Da. Ah, Soldat? Salut, colester! fraile cu Începe execuția! Atâtea de curând. Să putește că se pune de, de sigur ce se petrece cu el. Am înțelege imediat. Gata, opresc mașina! Acum o lăsăm. Sub grapă. Așa. Trebuie să desfacem cătușele în locul lor să-i prindem strânscurelele. Pare să resimte schimbarea aproape ca o ușurare. Nu știu ce va urma. Doar că grapa trebuie lăsată mai jos pentru că osânditul e cam costelis. E se înfioară pirea când de la tine vârful Așa și trebuie. Ce se întâmplă, de ce are Deci i-a așa. Să lupt-o cureală, domnului cu Ai închis fratele de ea! Nu poți să fii mai atent? Și e din curele destinate în încheietuilor mâinii. Ah, ce păcat! Mașina e scheteare cărpăcită din când în când se întâmplă să se rupă sau să se prindă de ceva. Dar aceasta nu trebuie să influențeze în rău impresia generală. Mijlașurile de întreținere a mașinii sunt acum foarte reduse. Nor comandant administrat personal fondul pentru mașină și atât de răuvoitor încât îmi refuz toate cererile. Nimeni nu se fixeze. E degradant. Asta vi se pare cu cel mai degradant? Fără degradare. ce contribuie la declinul unui instrument al dreptății. Nu să-i văd de pus n gură cu desulă trudă de, și acum trebuie să-i scot, ca să nu-mi lor nicărătate! curs pe mașină, în jos! liniștitiva. vă Lini... nu s-a întâmplat nimic, aparatul va fi șters. s Da. adată! Apropie, apropie, ia, ia străile sușetele ustânditului și încearcă să curăți aparatul. Da, da. am înțeles, frumule. Totul e numai de divina comandantului! Totul e numai din vina lui! Poptim! Îmi murdărește mașina și mă face ca un graz! Oh. ore întregi. m-am străduit să-l fac pe comandant să înțeleagă că nu trebuie să vi se mai dea de mâncare în ziua dinainte execuții lui. În direcție, mai blândă, este de alte părere. Cu coamele comandantului rândoapă pe sindit cu tot felul de zaharicale toată viața lui. N-a mâncat decât pește împuțit, și acum trebuie să mănânce dulce. Domnule ofițer, trebuie să ne arătăm îngăduite A. cu psihologia, doamnelor Bun, bun, și asta e admisibil. N-aș avea nimic de zis. Însă de ce nu se procură un nou căluș de pâslă așa cum cer de mai bine de trei luni? Cum să nu ți se facă greață când ții în gură acest căluș pe care la au rost atâtea sute de oameni în timp ce își adeau suflet? Domnule ofițer, o să l pare să fie liniștit acum. Da. Așa va fi până soldatul va termina de ștersă mașina. Vreau să vă spun câteva cuvinte confidențial în gazvoin. spuneți, Vasul. Această procedură și această execuție pe care aveți prelezul să-l admirați acum, nu mai au în moment de față niciun partizan fățiș în colonia noastră. Eu sunt singurul lor partizan. În același timp, și singurul reprezentant al moștenirii vechiului comandant. A, asta înțelesul de la început. Așadar, a Da, da, limpede. În urmare, nu mă mai pot gândi la o dezvoltare în viitor a procedeului. Toate eforturile mele se îndreaptă către menținerea a ceea ce există. Pentru ea a fost o comandant, Colonia era plină de lui. Acum să... Vreți să spuneți că toate eforturile dumneavoastră și tot fanatismul acesta nu convind pe mine? Vedeți. Și eu am în parte forța de convingere a fostului comandant, dar îmi lipsește cu totul puterea de care dispune el. Înțelegeți? Da. Puterea de care dispune el. În consecință, partizanii lui s-au dat la fund. Există încă foarte mulți. Aici? Există încă foarte mulți, dar niciunul nu măturisește deschis. Și acum vă întreb. Oare din cauza noului comandant și a cucoanelor lui, care ne influențează. Trebuie să se ducă de râpă o asemenea operă de o viață întreagă? Puteți să-mi una casa. Chiar dacă nu sunteți decât un străin care petrece câteva zile pe insula vostră, vă mă rog să-mi răspundeți. E chiar dumneavoastră a spus-o. Eu nu sunt nici cetățean al coloniei penitenciare, nici cetățean al statului căruia îi aparține acel Dar Dar spuneți de recomandarea unor în alte autorități și a fost venit aici cu cea mai mare folitese. Nimeni n putea presupune un interes egoist din partea dumneavoastră. Repet că n-am nicio altă calitate decât aceea de vizită. Nu mai e timp de pierdut și-i pregătiște ceva împătriva dreptului meu de judecător. Am un loc deja constătuit la comandament la care nu știu ceva să iau parte. Iar ca se va, chiar și vizita dumneavoastră este semnificativă pentru întreaga situație. Sunt ras și vă trimit ca avangată. Nu, o puneți mult prea multă pasiune în argument. Da, nu-mi nici o umbră de îndoială, că așa e. Îi cunosc atât de bine Vor să strice absolut totul. Ei, erau cu totul altfel execuții dinainte vreme. Cu totul altfel. Între din ziua dinainte execuției, Valea se umplea de oameni, până la refuz toți se veneau numai pentru a privi. Dimineața n zori îţi făcea comandantul cu doamnele lui. Fanfarele trezeau toată tabăra. eu dădeam raportul, arătând că totul-i gata. Mașina strălucea, proaspăt curățită aproape pentru fiecare execuție luam piese de schimb nou-nouțe. Privitorii se ridicau pe vârful picioarelor. put acolo suspindă sus, Credeți chiar atât de mult în valoarea educativă a acestui spectacol? Oh, bineînțeles. Pentru că toți știau că acum se face dreptate. În fața sutelor o, o sânditură era așezat sub grapă de către comandantul însuși. Și execuția, propriu zis. Ah, când începea execuția, niciun sunet nepermis nu tulbura funcționarea mașinii. Mulți nici nu mai priveau spre ea, ci se deau gândit, fermecați, cu ochii închiși. În tăcerea ce domnea, se auzea doar oftatul condamnatului, amortizat de pueslă. Ah. Astăzi mașina nu mai este stare să smurgă Nici măcar un geamă mai sonor decât poate amortiza pâsla Pe atunci acele care scriau picurau o soluție caustică Pe care azi nu mai avem voie să o folosim Și apoi venea ceasul Era cu neputință să împlinești rugămințele tuturor celor care voiau să privească de-aproape. În înțelepciunea lui, comandantul dispunea ca, în primul rând, să se dea preferință copiilor. vreți să spuneți că și copiii erau admisi la execuție? Bineînțeles, omul trebuie educat de mic în spiritul dreptății. O lecție de justiție e oricând binevenită. Eu puteam sta totdeauna în față, firește, având în vedere funcția mea. De multe ori stăteam acolo, chircit, cu doi copii mici, de-a dreapta și de-a stânga mea. Mm. Și simțeam reacția lor. Dom le, Dom le. <laughs> Cum mai sorbeam cu toții expresia transfigurării de pe tipul martirizat. Cum ne țineam obrazul în razărea acestei dreptăți abia realizate și pe care să dispară. Ce oremuri, camarade! Văd că soldatul a terminat să curățea aparatul și acum doar nu o dintr-o cutie de tablă în castron. De ce nu-l lasă și pe o să mănânce, Mai ales că bietul om și-a revenit ca să apuce și el cu limba. Pentru că porția de orez ce se cuvine o sănditului destinate unui alt moment al execuției. E revoltător că soldatul mm? să mănânce în fața mm? unui om care postește și, și el. Așa Nimeni nu mai înțelege nimic din disciplina acestui moment măreț. Stimate domn, să nu credeți că am vrut să vă mișc. Știu prea bine că e imposibil să faci pe cineva să mai înțeleagă astăzi acele timpuri. De altfel, mașina încă mai lucrează și impresionează prin ea însăși. Impresionează prin ea însăși chiar dacă stă singură în această vale. Iar cadavrul cade la urmă în groapă într-un fel de spor inimaginabil de aerian, chiar dacă în jurul gropii nu se mai adună oamenii cu sutele, cum se întâmplau odinioară. Pe atunci trebuia să construim o balustradă trainică în jurul gropii. Dar acum s-a distrus de mult. Vă dați seama ce rușine trăim. Știți, ieri am fost în apropierea dumneavoastră când v-a invitat comandantul. Am înțeles numai decât ce urmărea cu invitația. Vedeți să urmărea ceva? Oh, bineînțeles, îl cunosc bine pe comandant. Deși are suficientă putere pentru a lua măsuri împotriva mea, Totuși, încă nu îndrăzăște. Bine, bine, să admitem că vrea să vă înlăture. Totuși, nu i puteți să văd ce rol aș putea avea eu în această problemă. Dar e limpede. Vrea să mă supună aprecierii dumneavoastră a unui străin de vază. <laughs> a calculat cu multă grijă. Vă aflați abia de două zile pe insulă, nu l-ați cunoscut pe fostul comandant și sfera lui de idei. Poate sunteți, din principiu, un adversar al pedepsei cu moartea. În afară de asta, veți vedea cum execuția se desfășoară trist, fără participare publică, pe o mașină deja cam deteriorată. N-ați, deci, foarte posibil, ținând seama de toate asta. să considerați metoda mea ca nepotrivit? <laughs> ne i-ați ghicit deloc jocul? Și eu... Nu, nu, nu m-am gândit, vă spun sincer că nici nu e, e, e. Vedeți, dumneavoastră, și dacă o să considerați metoda mea nepotrivită, își spune comandantul, atunci nu veți tăcea. No pierdeți din vedere un lucru. Dacă părerea comandantului referitoare la această procedură este atât de bine precizată cum credeți dumneavoastră, atunci mă tem că asustiți firește clipa sfârșitului acestui procedeu, fără a mai fi nevoie de modesta mea contribuție. Nu, ne, nu, ne, nu, ne, nu. Vă înșelați. Nu, nu, nu. Am fost fericit când am auzit că veți asista singur la execuție. Această dispoziție a comandantului trebuie să fie îndreptată împotriva mea. Dar acum o voi întoarce în favoarea mea. Și acum vă adresez rugămintea. Ajutați-mă împotriva comandantului. Cum aș putea o face? Nu, nu, nu, asta este imposibil. Vă pot ajuta tot atât de puțin pe cât vă pot dă una. Puteți. Cum credeți că eu? Puteți. Am un plan care trebuie să-i Pentru punerea lui în aplicare este necesar în primul rând ca astăzi să fiți foarte reținut în exprimarea opiniei ce aveți despre metoda mea. Dacă nu veți fi întrebat de-a dreptul, e mai bine să nu vă spuneți părerea. Iar declarațiile dumneavoastră să fie scurte și neprecise. Să-și observe că vă e greu să vorbiți despre asta. Că sunteți revoltat. Că dacă ați să vorbiți deschis, ar trebui să-i în imprencat. prea mult. Eu nu pot să... Nu vă cer să mințiți cât de puțin. Să răspundeți doar scurt, cam așa. Da, am asistat la execuții sau da, am ascultat toate explicațiile. Atât, nimic altceva. Pentru amărăciunea care trebuie să apare vizibil pe chipul dumneavoastră, aveți destule motive, chiar dacă nu sunt dintre cele care le vrea comandantul. El va înțelege totul pe dos, <laughs> firește în spiritul lui. Eh? Ați înțeles? Pe aceasta se întemeiază planul meu. Bine. Are lor la comandament o mare întrunire la care iau parte toți funcționari administrativi superiori. Comandantul îi place, și rește să facă un adevărat spectacol din aceste ședințe. A constituit în sala respectiv o galerie că este sunt întotdeauna înțesate de spectatori. Participați și dumneavoastră la astfel de întruniri? Da, și întotdeauna mă cuprinde dezgustul. Însă altă e problema. De data asta veți fi cu siguranță invitat la întrunire. Dacă vă comportați Conform planului meu. Atunci invitația se va transforma într-o rugăminte insistentă. Așadar, să zicem că mâine stați în loja comandantul împreună cu doamnele. După diferite subiecte de discuție fără importanță, ridicole, destinate doar asistenței, va veni în dezbatere procedura judiciară. Mă voi scula și voi prezenta raportul cu privire la execuția lealții. Obișnuiți să prezentați astea de la parte după fiecare execuție? De fapt, nu. Dar mine totuși am să o fac. Ah. Comandantul nu va mulțumi ca întotdeauna cu un zâmbet prietenesc și apoi nu se va putea abține să nu folosească binevenitul prilej. Tocmai s-a prezentat raportul despre execuții. Nu credeți că ar fi bine să punem acestui mare explorator întrebarea cum apreciază execuția aceasta de modă veche și procedura care o precede? Ce credeți că va urma? Probabil vor izbucni de pretul aplauze, sentimentul general... Dar eu voi fi cel mai entuziast. Comandantul se va înclina și va spune, atunci pune numele tuturor întrebarea. Ia dumneavoastră vei străce în față, lângă balustrade. Nu știu cum voi suporta încordarea orelor ce mai sunt până atunci... În comentariile pe care o veți rosti, nu trebuie să vă rețineți. Faceți zveleogii, durata de vorbii. Urlați, urlați, da, da, urlați comandantul în față, părerea dumneavoastră! <laughs> părerea dumneavoastră de dezdruncinată! Dar nu vă gândiți! Poate nu vreau acest lucru. Nu corespunde caracterului meu. Poate că în patria mea s-a adoptat altă atitudine în asemenea situații. E, e de de satisfăcătoare. Perfect. Nu vă ridicați în picioare. Spuneți doar câteva cuvinte. Murmurați de atât de tare cât avea să fie auzite. E destul. Nu trebuie să vorbiți personal despre lipsa publicului la execuție, despre roata călârții, despre curea ruptă și despre dezgustătorul căluș de păscă. Nu. Nu. Toate astea rămân în seama mea. Și vreau să mă credeți. Că dacă nu-l voi face prin cuvântarea mea să fugă din sală, cel puțin îl voi știi să cadă în genunchi și să recunoască. Mă plec în fața ta, pătrâne comandant. să mă ajutați să-l duc la Ascult. Bineînțeles că vreți. Ceva mai mult trebuie. Mi-e foarte neplăcut, dar am trecut prin prea mult în viața mea pentru a mai putea șovăi în cazul de față. În fond, nu am de ce mă teme și cel mai potrivit în orice împrejurare e să te porți cinstit. Răspunsul meu... E nu. Cum? Vreți neapărat o declarație? Sunt un adversar al acestei proceduri. Încă înainte de-am fi făcut confidențe, de care firește nu voi abuza în niciun caz, am chipzuit dacă am dreptul să intervin împotriva acestui procedeu și dacă intervenția mea ar putea avea o șansă cât de mică de succes. Mi-am dat seama limpede cui trebuie să mă adresez bineînțeles, comandantului. Cum? Îi voi spune comandantului părerea mea asupra procedeului, dar nu, nu în cadrul ședinței, ci între patru ochii. De altfel, nici nu mai rămân atâta vreme aici încât să mai pot fi invitat la o ședință. Plec chiar mâine dimineață sau, sau în orice caz mă îmbarc în zori. Aha. Așadar, procedeul nu va convins. ascultați Uh, hm. Vreți să vă dau o dovadă, o dovadă definitivă? Domnul ofițer, în ziua de azi e o cu siguranță. Uh, Vom trimite pe cineva să se ocupe de o dumneavoastră. Nu vreți să mergeți să vă odihniți. Ah. <laughs> să mă no. Nu, nu e cu putință. Niciodată nu o să mai fie cu putință. Atunci a sosit vremea. A sosit vremea pentru ce? Doamne! Soldat! vino da o face! dă un Eliberează un Eliberează-l, naul? dă da Așa! Capsul că a spus să-l libertate un om, că trebuie să vă duc cu ea. Uitați-vă, lații în sufletină și simplu. Dar nu înțelege dacă e adevărat ce-i simțând, ori e vreo pregătoare de a dumneavoastră. Crede poate că eu, un călător străin, am obținut un donare pentru el în orice caz. Vrea, vrea să fie liber, cât mai repede. Ei, ceva, îmi rog purelele de norocimure! Nu mai smuci! Stai niște... Măi, zi mi, că nu mai departe! Îți-am dat toată în afară! Omul la tent, vezi că nu atingă grapa! Dar nu sunt eu de bine, a fost de răbdător! Stai măi, măi, măi, ce mai stai! Vă-te-i și explorator, vreți să veniți o clipă lângă aparat? Da, desigur. Citiți aici. Uh, nu pot. Am spus deja că nu pot citi aceste file. Uitați-vă atent la foaia asta. Am încercat. Aș fi vrut să pot citi, dar nu izvutesc. Vă citesc eu. Scrie, fii drept. Acum puteți citi. Fii drept Nu, nu, să n-a atingit sărbile Fii drept Așa o fi Cred că asta se scrie Bun. Așa dar fi drept Pentru a scrie asta Trebuie modificat complet Dispozitivul angrenajului Ia ja să vedem E o munca nevoioasă. E vorba de rotiție nimic mm -mm. de tot. Așa ce aveți? doroc, a dorit pentru vă-mi dau la luminii prea puternice Opriți-vă, domnul e... Vă rog, opriți-vă. Eh. Să mă opresc. <laughs> Eu nu mă mai pot opri. Pentru mine nu mai există nicio ieșire. Nici una. Nu doresc să revin, și nici nu pot reveni. Fac acest lucru ca să fiu eu însumi. Ar trebui să înțelegeți asta. Așa. Gata. Acum totul e pregătit. Mă du la ferdeu să-mi spăl mâinile. Aaaa, e murdar. Nu-mi pot curăța mâinile. Trebuie să le vărăm nisip. Nu e prea bine dacă se fac... Soldat! Dar, Dumnezeu, aș vrea să stai prin preajma s-ar putea să de tine. Sunt aici, domnule. A început să-și răscăie nasturile la tunică. Aș vrea scoate cu siguranță veșmintele, minutele În lângă e fireturile tunicii, Dumnezeule, cu câtă trijă și împăturește lucrurile... Doamne, pentru ce le arunc atât de violent în grăță? Mi-a mai rămas de dat și o sală! Teaca, le ai! Acum m-am dezrăcat complet! Sunt gol pusta. Calmați-vă, calmați-vă. Aș vrea să mă ascultați pe gol. gol pusca! Vă rog, ascultați-mă așa cum v-am ascultat și eu. Știu, de fapt, ce va urma, dar n-am niciun drept să vă împiedic să o faceți. Dacă procedura judiciară la care țineți atât de mult este pe punctul de a fi desfințată, atunci acționați așa cum trebuie." Și drept!" Nici eu n-aș fi reacționat altfel în locul dumneavoastră." Și drept!" Știți ce înseamnă asta? Înseamnă triumful adevărului și a dreptății. Sunt <laughs> Prezat, da, de ce de condamnatul? Mă rog, fostul condamnat. Cred că a priceput întorsătura. Friget! Ceea ce i s-a întâmplat lui se petrece acum cu... cu domnul ofițer. Crede că dumneavoastră ați dat ordin în acest sens. să da, Aceasta e așadar răzbunarea. Fără să fii pătimit el însuși până la capăt, E răzbunat lăschim la capăt. Vreau ca oamenii să trăiască potrivit adevărului și justiției. Păream singurul în stare să-i facă să trăiască astfel. Doar eu rămăsesem după ce a murit comandantul, bătrânul meu comandant. Am crezut, da, am crezut în această formă de dreptate. Nimeni nu m-a Prefecțiunea sancțiunii capitale, care exprimă triumful adevărului și al dreptății, iar pentru asta aparatul trebuie să fie desăfârșit. Ia să vedem. Totul e pregătit. Totul e pregătit. Doamne... Cum manevrează mașina aia blestemată? S-a Da, domnule. Mergi și ajută să se așeze. Ridică grapa să-i faci loc. Ce se întâmplă? Domnul ofițer nu-mi dă voie să-l ajut. Probabil vrea să se așeze singur. Ce se întâmplă? Nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, o clipă, dar nu, nu, nu, nu, decât și ai vă să De ce a venit lângă Spune că după părerea lui, execuția nu poate fi desăvârșită dacă nu sunt legate curelele și leagă ca să fie desăvârșită. Cred că ce a început, aș vrea să lucreze. Tras cineva de manivele? Domnule, ciudat, foarte ciudat. Trebuia trasă manivela ca să pornească. El explicați explicat. Ia stai, o roata a fi trebuit să scârție, dar totul funcționează în linișe, nu se, nu se aude nici măcar un zunzăit. Soldat, da, da, da. spune-i osândițului, mă rog, postului osândiț să înceteze, da. nu pot îndura să văd cum îi mașina, ca? eu înțeleg că îl interesează, dar nu spăloprui o clipă. Ce -a de plac! Să-l vedem de-aia cu roata desenaturului! E de altceva! De fapt, desenaturul de și. De ci... Da! Da, piciorul un rota alături! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Asta Părește! Părește! Părește! Părește! Părește! Se rostovoliți pe disip! Ce n-ai băscunii condamnatului să se tărească din calea lor? Nu înțeleg îndelegi omul ăsta, cum poate să se facă în continuare atât de brăgini <cute> de aceste roți? Văi chiar nu pricepeți ce s-a întâmplat aici? Aaaah! Ina, <cute> <tus> a fost ultima rată din destinator. Slavă Domnul! Ar trebui acum să ne ocupăm de ofițeri, fiindcă e limpede că nu se mai poate îngrije de el însuși. Am fost atât de absorbezi de căderea noților încât am uitat să supraveghez restul. Da, ia yes. să-mi uit cum funcționează grapa. Ce naiva s-a întâmplat cu eu? Ah. Grapa nu mai scrie, ci doar în iar patul nu răpește corpul și le împinge în sus și le împinge în acele Nu trebuie, nu trebuie să se întâmple așa, opriți totul, opriți totul! Asta nu mai e tortură! Nu voia să ne de el și te-a dori s-a strinat! Dar nu știm ce te facem ca să oprim, domnule! Vite, Dumnezeule! Grafa se declasează lateralul grupului Invicinace. Asta trebuia să se întâmple abia în ceasul al 12-lea. Îl purge frincele nide și roaie! Da! Da, dar veți scrie anestecas cu apă, pentru că de data aceasta serviciile pentru apă nu au funcționat. Aratat! arătat. Aparatul nu slujește cu aceeași fidelitate cu care l-a slujit el pe aparat. De fapt, ce nu merge cum trebuie, domnule? Totul, totul merge cum nu trebuie. Nu! Asta nu! A dat greș și ultimul act. Trupul lui nu s-a desprins în acele luni, a rămas deasupra gropii fără să cadă în ea, lăsând doar să-i se scurgă sângele. Zborul acela, pe care îl găsea inimaginabil de aerian, n-a avut parte de el. De ce grapa n-a revenit la locul ei și a rămas mai departe, deasupra gropii? De ce? Parcă simte ea însăși că nu s-a eliberat de povară. Într-o lume, Lui Dumnezeu, ce mai stați? uneţi să dacă să m-am ajutat? Trebuieţi-mă mă să-ţi de acolo! Haideţi-mă, să-ţi prinde, muşon! Staţi-muşon! Asta e aici, pe pământ. Uh, Chipurii e așa cum foste și in viața. Nu se citește pe el niciun semn al despăvirii făgăduite. El n-a găsit în mașina. Ceea ce credea că au aflat toți ceilalți. Tipul lui s-a schimbat cu nimic, domnule. Da. Buzele îi sunt contractate, ochii deschiși, au expresii de viață, privirea lui e liniștită și plină de convingere per infrontare l'esito verso il di tirono al Mare un arrest? e la fel la fel di ci di ha trebuit la proprio a executire probabil ultima di acessare in colonia penitenciara dacca ha voluto muore de ce a trebuit să se narule totul? sunt recunoscător că ați acceptat să fieți că de mele pe aceste locuri. Să ne oprim. Aici, ici e Maria. Eu casă terăpanată ca și celelalte din colonie. În afară, firește de-a însă, ciudat, estercită asupra mea impresiune, amintiri istorice. Me voc forța vremurilor trecute. Să intrăm. Da. Străin. Bătrânul comandant este îngropat aici, în geainărie. Preotul a refuzat să dea un loc în cimitir. O vreme lumea nu s-a putut hotărâ unde să-l îngroape. În cele din urmă, l-au aruncat. Aici, cu siguranță că ofiserul nu va a povestit nimic despre asta, câci era nespus de rușine. A încercat chiar de câteva ori, noaptea, să-l desgroa pe de bătrânul, dar a fost luat întotdeauna la ochi. Unde e moruntul? Lângă peretele din fund. Unde stau oamenii aceia la mese. No, no, no. uh. Sunt muncitorii noștri din port, no. bărbați de no. <trufie> Toți fără subtucuri, cu cămâși zdrânsuite, oameni sărmâni și umiliți. Vreau să văd mormântul. Unde Sunt uh, Sub masa aceea. Dați masa la o parte. <trufie> Aici o fostul comandant, Partizanii lui, care nu pot avea astăzi niciun nume, l-au așezat în mormânt și i-au pus lespede. Dăi nu e profeția că după un anumit număr de ani, comandantul va învia și va porni din această casă, în fruntea partizanilor săi, la recucerirea coloniei. Credeți și așteptați! Ține banii ăștia, în <laughs> partea oamenilor și hai să și modată de aici. Nu <laughs> timpul să plec. Nu spune nimic. E mai bine să ne despărțim așa. Ce? Nu vreau să mai aștept până mâine dimineață. Am să mă îmbarc chiar astăzi, chiar acum. Până la... Până la... -ă de de păsant, a. .a. A. .a. Nu a. -a -o! A. A. De i iei cu dumneavoastră, doamne! scoate ți din colonia Vă promitem că nu vă vă însânge drumul! Doamne, doamne, acceptați-vă Nu vrem, nu putem să mai rămânem aici! Nu, nu, nu, nu vă iau! cei mai mulți oameni sunt ca voi și ca mine, adică incapabili să trăiască într-un univers în care gândirea cea mai stranie poate pătrunde în realitate. Eu nu vreau să mai zăbovesc nici o clipă pentru un astfel de univers, dar voi îi aparțineți, dragii mei, sunteți ai coloniei penitenciare. Și apoi, poate că totul s-a terminat odată cu moartea lui, nu mă rămâne decât să vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ați dat, zău, zău vă mulțumesc. <giric> Să-i spui și omului acesta care a fost sândit și era să moară, eu nu știu Rămâneți cu bine! Domnule! Domnule! Dom nu domnule! Nu Nu a, -a Domnule! Dom Dubă până la vapor, bineînțeles, pe drum, nu o să-ți sparele. Domnule, dar ce vor oamenii aceia care se îndreaptă cu gin spre noi? Parcă nici nu să deschidă gura, să-ți strige. Domnule, sunt fostul soldat. Se vede treaba că o să mă în ultima clipă să-i de aici, nu o să o fac pentru nimic în lume. Și pe repede, nu trebuie, hai repede, repede, omule, repede! Oamenii, doamne, doamne, doamne! fi să știți asta. Locul vostru aici. Aici. Rămâniți în colonia penitenciară. Aici. De Franț Kafka. Traducere de Mihai Izbășescu. Dramatizare radiofonică de Domnica Țundrea Redactor, Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea. Oficerul Ion Caramitru. Exploratorul Constantin Dinulescu. Soldatul Valentin Teodosiu. Condamnatul George Lungoci. Barcagiul, Sorin Tofan, în alte roluri George Populete, George Grigore, Cerban Georgesevic. Asistența tehnică Paula Radu și Eugenia Slatei, Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Inginer Luiza Matescu. Regia artistică Cristian Montano